Це його значок, сказав морква. Бідолаха, він так його стиснув, що той поранив долоню. Технічно анкморпорк побудований на суглинку, але те, на чому він справді стоїть, це анкморпорк. Його споруджували, спалювали, замулювали та відбудовували стільки разів, що його фундамент це старі підвали, поховані дороги, викопні кістки та сміття попередніх міст. Під ними в темряві сиділи троль і гном. Що тепер будемо робити? Ми повинні залишити його тут і привести капрала моркву. Він точно знатиме, що робити. Щебінь через плече дивився на річ позаду них. «Мені це не подобається», – сказав він. «Неправильно залишати його тут». «Так, так, ти маєш рацію. Але ти троля як гном. Як гадаєш, що трапиться, коли люди побачать, як ми несемо його вулисою?» «Велика проблема». «Правильно, ходімо. Простежимо за слідами». «А якщо ми повернемося, а його вже не стане?» Переймався Щебінь, уважно дивлячись під ноги. «Як? Ми йдемо за слідами, тож...» Якщо хтось повернеться, він потрапить прямо до нас. О, добре. Я радий, що це сказав. Ваймс сидів на краю ліжка, а Ангва перев'язувала йому руку. Капітан Виверт, перепитав Морква. Але він невдалий вибір. Майонез Виверт, ми його так називали, сказав колон. Повний йолоб. Тільки не кажіть, сказала Ангва, що він жовтий, густий і жирний. І трохи пахне яйцями, сказав Морква. Шолом прикрашений пір'ям. – сказав Колон. – А в нагруднику можна побачити своє обличчя. – У моркви він теж блищить, – зауважив Нобі. – Але так, але різниця полягає в тому, що морква тримає нагрудник відполірованим, бо йому подобається гарна чиста броня, – спокійно, – пояснив Колон. – У той час, як виверченеться за блискучістю, лише тому, що він йолоб. – Але він закрив справу, – сказав Нобі. – Я чув про це, коли бігав за кавою. – І він заарештував тролля вутлеморда. «Знаєте, капітане, очищувача вбиралень. Хтось бачив його поряд із місцем убивства». «Але він великий», – сказав Морква. «Він не міг пролізти через двері». «У нього є мотив», – сказав Ноббі. «Справді?» «Так, клевець був гномом». «Це не мотив». «Для троля мотив. Хай там як він, набудь, щось утнув. Проти нього є багато доказів». «Наприклад», – поцікавилася Ангва. «Він троль. Це не докази». «Для капітана виверта докази», – пояснив сержант. «Я не обов'язково щось утнув», – повторив Нобі. У цьому він перегукувався з поглядом Патриція на злочин та покарання. Якщо був злочин, повинно бути покарання. Якщо за злочин карається злочинець, який його вчинив, то це була щаслива випадковість. А якщо такого злочинця не знайшли, то можна брати будь-якого злочинця, і оскільки всі безперечно були в чомусь винними, кінцевим результатом було те, що загалом справедливість була здійснена. «Він неприємний тип, цей вуглеморт, сказав колон права руках Резопраза. «Так, але він не міг убити родита, сказав Морква. «А що ж жебрачкою?» Ваймс сидів, дивлячись на підлогу. «Як ви гадаєте, капітане?» Морква звернувся особисто до нього. Ваймс знизав плечима. «На кого це цікавить?» «Мляво, а кого це цікавить?» Мляво відповів він. «Вас і цікавить», – сказав Морква. «Ви завжди цікавитеся. Ми не можемо дозволити, щоб хтось на зразок Послухай мене». Сказав Ваймс тихим голосом. Прибив Стіман, ми знайшли би, хто вбив гнома та клоуна, або дівчину. Це не мало б значення. Все прогнило. «Що прогнило, капітане?» Здивувався колон. «Все. Це те саме, що намагатися очистити колодязь ситом. Нехай найманці розбираються, або злодії, або навіть щури. Чому ні? Нас її недостатньо поважає. Ми повинні були просто залишитися, дзвонити в дзвони й кричати «все добре». «Але все недобре, капітане!» – сказав Морква. «І що?» – це колись мало значення. «Бідолашний», – пробормотіла Ангва собі підніс. «Здається, йому дали занадто багато тієї кави». Ваймс сказав, «Завтра я покидаю сторожу. Двадцять п'ять років на вулицях». Нові нервово посміхнувся, але одразу перестав, коли сержант, не міняючи положення свого тіла, схопив його за рукою м'яко, але багатозначно скрутив йому за спиною. «І ще було хорошого?» «Що я зробив? Я лише зносив багато чобіт». Ванк Моркворку немає місця для вартових, кого хвилює, що правильно чи неправильно. Вбивці та злодії, тролі та гноми. Для повного щастя не вистачало лише якогонебудь чортового короля. Решта нічної сторожі стояли, опустивши очі в німому збентеженні. Тоді Морква сказав. «Капітани, кажуть краще запалити свічку, ніж проклинати темряву». «Що?» Ваймзова раптова людь була схожа на громовідвід. «Хто це каже? Коли це було правдою? Це ніколи не було правдою!» Це можуть казати лише люди, в яких не вистачає духу визнати, що все до чорта жахливо. І це лише слова, і з них жодної користі». Хтось постукав у двері. «Це виверт», – сказав Ваймс. «Ви здасте зброю. Нічна сторожа йде у довготривалу тривалу відпустку. Нам не потрібні вартові, які цікавляться тим, чи вони цікавитися не повинні, правильно? Морква, відчини двері». «Але...» – почав було Морква. «Це наказ. Користі з мене вже ніякої. Але я ще можу наказати, щоб ви відчинили двері, тому відчиніть двері. Виверта супроводжувало півдюжини членів Денної Сторожі. У них були арбалети. На знак того, що вони мали справу зі своїми ж колегами-офіцерами, вони спрямували свої арбалети трохи вниз. На знак того, що вони не були чортовими дурнями, вони зняли їх із запобіжників. Виверт насправді не був поганою людиною. Він не мав уяви. Він так довго давав раду тим різновидам узагальнених низкосортних злочинців, що й сам став на них трохи схожим. Примітка. Подивіться хоча б на працівників, які обслуговують громадський транспорт. Багато людей працюють на робочих місцях, які їм не відповідають. Але є різні способи на це реагувати. Іноді вони стають роздутими і вічливими, а іноді перетворюються на вивертів. Виверт максимально увійшову роль. Неважливо, правити чи ні, головне – впевнений. Загалом у Анкморпорку не було справжніх расових забобонів. Коли у вас є гноми і тролі, то колір шкіри інших людей не є головною проблемою. Але Виверт був тією людиною, що природно вимовляє слово «негр» з двомя «г». І шолом у нього був і з пір'ям. «Заходьте, заходьте», – сказав Ваймс. «Ми тут все одно нічого важливого не робили». «Капітане Ваймзе. «Все добре, ми знаємо. Віддати йому зброю – це наказ, Моркво. Один службовий меч, одну піку або алебарду, одну палицю, один арбалет. Сержанти колоне, я правильно кажу?» «Так, сер. Моркво намить завагався. «Ну, добре», – сказав він. Мій службовий меч в арсеналі». «А на поясі що?» Морко нічого не сказав. Однак він став трохи по-іншому. Його біцепси напружилися і під одягом проступили могутні м'язи. «Все правильно, нас цікавить лише службовий меч», – задкував виверт. Він був із тих людей, які краще відійдуть від сильного супротивника, але слабкого будуть бити безжалісно. «Де камнесос?» – спитав він. «І скеля?» – сказав Ваймс. «Ви маєте на увазі тих членів нашого товариства, яких узяли з метою боротьби з видовою дискримінацією в місті? «Я маю на увазі гнома й троля», – сказав Виверт. «Не маю жодної гадки», – весело сказав Вайнс. Англі здалося, що він знову п'яний, якщо люди можуть напитися відвідчою. «Ми не знаємо, сер», – сказав Кулон. «Їх цілий день немає». «Напевне, б'ються один з одним у кар'єрному провулку разом з іншими», – сказав Виверт. «Таким не можна довіряти порядок у місті, запам'ятайте». Ангві здалося, що хоча слова на кшталт та скелі були образливими, порівняно зі словом «таким», вони навіть виражають ідею загального братерства в устах подібних до виверта людей. Ангва здивовано помітила, що її погляд зосередився на яремній вені виверта. «Б'ються?» – спитав Морква. «Чому?» – Виверт знизав плечіма. «Хто їх гадів знає?» «Здається, я знаю. Дайте подумати», – почав Ваймс. Може, це пов'язано з якимось незаконним арештом. Це ніяк не пов'язано з певними радикальними гномами, які потребують лише приводу, щоб напасти на тролів. Як ви думаєте, виверте? Ваймзе, не думаю. Ідеально, ви саме та людина, яка потрібна місту. Ваймз підвівся. Тоді піду, сказав він. Побачимося завтра, якщо воно настане. Він гучно грюкнув дверима. То була величезна зала. Розмірами з міську що кілька ярдів стояли стовпи, які підтримували дах. Від неї, наче промені, розходилися тунелі в будь-якому напрямку та на різних рівнях. З багатьох тунелів текла вода, яка потрапляла до них із різних невеличких джерел та підземних потоків. І ось саме це й було проблемою. Проточна вода змила усі сліди із кам'яної підлоги зала. Дуже великий тунель, майже перекритий сміттям і мулом, вів до того, що, якби був випевнений Дуболом, було гирлом. Там було майже приємно. Не було жодного запаху, крім вологої гнилизни під камінням. І там було прохолодно. «У горах я бачу великі гномські зали», – сказав Дуболом. «Але мушу визнати це щось інше». Відлуння його голосу чулося по всьому приміщенні. «Згоден», – сказав Щебень. «Це має бути щось інше, бо ми не в горах, і це не гномська зала». «Бачиш хоч якийсь шлях наверх?» «Ні». Ми могли проминути десяток шляхів до поверхні і навіть цього не помітити. Так, сказав троль, це заплутана проблема. Щебню? Так. Ти знаєш, що у прохолодних місцях стаєш розумнішим. Правда? А якщо ти розумнішаєш, то, може, спробуєш придумати, як нам звідси вибратися. Копати? Запропонував троль. Де-неде в тунелі лежали валуни. Небагато. Взагалі кладка була напрочут якісною. Тю! Лопати ж немає, поскаржився дуболом. Щебень кивнув. «Дай мені свій нагрудник», – сказав він. Він притулив нагрудник до стіни і кілька разів постукав по ньому кулаком. Подивився, більш-менш лопатоподібна форма. До поверхні далеченько, і в сумнівом у голосі промовив Доболом. «Ми знаємо напрямок», – сказав Щебень. «Або копати, або залишатися тут і їсти щурів до кінця свого життя». Доболом вагався, ідея була навіть привабливою. «Без кетчупу», – додав Щебень. Здається, я бачив кілька валунів онутому напрямку. Звідти можемо починати, сказав гном. Капітан Виверт озирнувся навколо з таким виглядом, наче цією дією він робив в кімнаті послугу. Непогане місце, так, сказав він. Думаю, ми переїдемо сюди краще, ніж квартали біля палацу. Це наше місце, сказав сержант Колон. То доведеться посунутися, сказав капітан Виверт. Він поглянув на англу. Її пильний погляд почав діяти. Йому на нерви. «Це ще не всі зміни, які на вас чекають», – сказав він. За ним скрипнули двері. У кімнату прокульгав маленький і дуже смердючий собака. Але лорд-ветінарій не призначив нового командувача. Заперечив Морква. «Так-так, здається, мені здається, – сказав Виверт, – що це швидше за все не один із вас. Здається мені так, сторожі об'єднають, нічну та денну. Здається мені, що у вас тут безлад. Багато всілякого мотлуху у сторожі. Він знову поглянув на Англу. Від її погляду йому ставало все тривожніше і тривожніше. «Стається мені!» – знову почав Виверт, однак зупинився, помітивши собаку. «Погляньте лише!» – сказав він. «Собака у штабі сторожі!» Він купнув ногою господа і посміхнувся, коли той завищав і утік під стіл. «А що до вбивства летиці невдаліс із гільдії жебраків?» – спитала Анґва. «Її точно не тролюбив. А щодо клоуна. «Пробую я загальну картину», – сказав Виверт. «Пане капітане!» – сказав низьким голосом з-під столу пес, так що його почула лише Ангва. «У тебе зад свербить!» «То що ви там казали про загальну картину?» – продовжив розмову сержант Колон. «Подумайте про усе місто!» – сказав Виверт. Він почав смикатися. «Дуже свербить!» – сказав голос під столом. «Капітане Виверте, з вами все добре?» – спитала Ангва. Капітан скривився. «Свербить, свербить, свербить!» – не зупинявся голос. Я маю на увазі деякі речі, важливі, деякі ні, сказав виверт. Прокляття. Перепрошую. Свербить, аж пече. Не можу я тут цілий день з тобою зустрічати», – сказав виверт. Ти, доповіси мені, завтра після обіду. Пече свербить, пече свербить, не вгамовувався голос. Денна сторожа вискочила з кімнати, а за ними, забезпечуючи надійний тил, стрибав і чухався виверт. Здається, він просто мріяв покинути кімнату, сказав Морква. Так, сказала Анґва. Гадки не мають чому. Вони подивилися одне на одного. Це все сумно сказав Морква. Нічної сторожі більше немає. Переважно у бібліотеці невидної академії дуже тихо. Звичайно, можна почути, як чеклуни шаркають по підлозі поміж полиць, час від часу кашель порушує академічну тишу. Та лише інколи пересмертні крики необережних студентів, які полінувалися поставитися до старої магічної книги з тією обережністю, на яку вона заслуговує. Розглянемо орангутанів. У всіх світах, вшанованих їхньою присутністю, є підозра, що вони можуть розмовляти, але свідомо вирішили цього не робити, щоб люди не примусили їх працювати, наприклад, у телевізійній індустрії. Насправді вони можуть говорити. Просто розмовляють орангутанською мовою. Люди ж чують її, як голоси диких тварин. Бібліотекар невидної академії – в односторонньому порядку вирішив допомогти міжвидовій комунікації, створивши орангутансько-людський словник. Він працював над словником три місяці. Це було непросто. За весь цей час він дійшов до «УК». Примітка, що може означати, ну, є різні значення. Перепрошую, але ви висите на моєму гумовому кільці. Дякую. Можливо, для вас це життєво важлива біомаса, що живить планету киснем, але це одночасно і мій дім. Та… Я впевнений, що хвилину тому тут іще був тропічний ліс. Він сидів поміж книжкових полиць, там було трохи прохолодніше. Раптом він почув, як хтось співає. Він витяг ручку з задньої лапи і прислухався. Людина вирішила б, що не може повірити своїм вухам. Орангутани розумніші. Якщо не повіриш власним вухам, чиїм вухам тоді вірити? Хтось співав під землею або намагався співати? Хто нічні голоси вербалізували щось на зразок... Одолос, одолос, одолос, одолос. Слухайте, тролю. це найпростіша пісня у світі. Ну ж, бо золото, золото, золото, золото. Золото, золото, золото, золото. Та ні, це другий куплет. Орангутан також почув ритмічний звук, наче хто скидає землю лопатою та тягає валуни. На деякий час бібліотекар замислився. Що ж, гном і троль. Обидва види йому подобалися більше, ніж люди. Хоча й жоден з них не був чудовим читачем. Бібліотекар... Звичайно, дуже підтримував читання загалом, але самі читачі діяли йому на нерви. Те, як вони брали книги з полиць і зношували слова своїм читанням, здавалося якимось святотастом. Йому подобалися люди, які любили і поважали книги, і найкращим способом це продемонструвати, на думку бібліотекаря, було залишити їх на полицях, бо саме так задумано природою. Приглушені голоси, здавалося, наближалися. «Золото, золото, золото!» Тепер ти співаєш приспів. З іншого боку, існували більш пристойні способи зайти до бібліотеки. Він підбіг до полиць і вибрав визначну працю Горбетюльпа, як оббивати комах. Дві тисячі сторінок. Ідучи на виню, Ваймс відчував якусь дивну легкість. Він усвідомлював, як його внутрішній Ваймс волав від несправедливості. Зовнішній Ваймс його ігнорував. Ванк Морпорку не можна одночасно бути справжнім вартовим і адекватною людиною, Якщо ти адекватний, то обов'язково почнеш бути небайдужим. А бути небайдужим, Ванкморпорко, це наче відкрити бляшанку з м'ясом посеред зграї піраній. Кожен вирішував цю проблему по-своєму. Колон ніколи не думав про це. Та й новий про це не хвилювався. А новобранці ще служили недостатньо довго, щоб це зрозуміти. А Морква... Морква просто був собою. Щодня в місті гинули сотню людей. Найчастіше то були самогубства. Одним більше, одним менше, яка різниця. Внутрішній ваймз Бився і рвав на собі волосся. Навколо фамільного будинку Ремкінів стояло кілька карет, а подвір'я, здавалося, оточили різні родички та взаємозамінні еми. Вони ще спекли та полірували. Ваймс увійшов, залишившись більш-менш непоміченим. Сабіл він знайшов біля драконових загонів. Вона була, як завжди, у гумових чоботях та обладунках для захисту від драконів. Вона прибирала, вочевидь не знаючи чи заворушення у будинку та біля нього. Коли двері за Ваймзом зачинилися, вона підняла погляд. «Ти сьогодні рано», – сказала вона. «Мені набридла вся та метушня, і тому я втекла сюди. Але незабаром доведеться йти перевдягатися». Побачивши вираз його обличчя, вона зупинилася. «Щось трапилось?» «На роботу я не повернуся», – сказав Ваймс. «Справді? Минулого тижня ти казав, що відпрацюєш до останньої години. І навіть казав, що радий цьому». «І старенькою собі важко щось приховати», – подумав Ваймс. Вона погладила його по руці. «Я радий, що ти з цим покінчив», – сказала вона. Капрал Нопс влетів до штабу сторожі і грюкнув за собою дверима. «Що там?» – спитав Морква. «Погані справи», – сказав Нобі. «Кажуть, що тролі планують вирушити до палацу, щоб визволяти вуглеморда. Крістиняються банди гномів і тролів, шукають неприємностей і жибраки. Вони любили Летицію. А ще...» «Дуже багато членів гільдії. Місто, – сказав він, почуваючись надзвичайно важливим, – це, безперечно, бочка із порошком номер один». «Як ти оціниш ідею провести ніч на відкритій рівнині? – запитав його колон. – Ну, а як це пов'язано із тим, що відбувається?» «Якщо сьогодні хтось кине сірника не туди, то прощавай, Анко, – понуро відповів сержант. «Зазвичай ми зачиняємо міські ворота, але навряд чи це зараз працює. Води в річці не більше кількох футів». Ви затоплювали все місто лише для того, щоб погасити якусь там пожежу? Здивувалася Анґва. Так. Морква дивився на стіну. Він витяг із кишені невелику поношену чорну книжку і почав гортати сторінки. Скажіть, сказав він ледь відсторонено, чи не було злісних порушень закону та порядку. Уже 500 років, сказав колон. Сам Антморкборг – це злісне порушення закону та будь-яких порядків. Та ні, я маю на увазі, «Більше, ніж зазвичай. Це важливо!» Морква перегорнув сторінку. Його губи рухалися мочки. Він читав. «Гадаю, те, що мене закидали незрозуміло чим, це порушення закону та порядку», сказав Нобі. Він подивився на вирази облич присутніх. «Не думаю, що це можна якось приліпити до справи», сказав Кулон. «Воно вже все прилипло», сказав Нобі. «А щось навіть через комір сорочки протекло». «Навіщо кидати в тебе незрозуміло чим?» запитала Ангва. Я вартовий, пояснив Нобі. Гноми не люблять вартових, тому що ми не зарадили вбивству пана клевця. Тролі не люблять вартових через арешт вуглеморда, а люди не люблять вартових через те, що місто кишить гномами та тролями. Хтось постукав у двері. Мабуть, це розгніваний натовп, меланхолійно сказав Нобі. І Морква відчинив двері. Ні, це не розгніваний натовп, заявив він. Ук. Це був орангутан, який приніс непритомного гнома а позаду нього повільно плівся троль. Але якщо ми вже про розгніваних, орангутан був дуже розгніваним. Вілікінс, дворецький ладі Ремкін, наповнив для нього велику ванну. Ха, завтра це будуть його, дворецький, та його ванна. Це вам не стара сидяча ванночка, які ставили лише перед коменом через те, що вода в них швидко ставала холодною. Ні. В маєтку Ремкінні вода збиралася з дахів у велику цистерну, і після того, як її процідять від голубів, її нагрівав старий гейзер. Тоді вона прямувала свинцевими трубами, що скрипіли та стукотіли, до пари потужних мідних кранів, а з крані вода потрапляла до емальованої ванни. Примітка. Гейзер – це професія людини, яка нагріває воду. На пухнастому рушнику поруч лежали великі жорсткі щітки, вида мила та губка з люфи. Вілікін терпляче стояв біля ванни, наче тепла вішалка для рушників. «Що?» – спитав Аймс. Його світлість, тобто батько її світлості, йому потрібно було терти спину, пояснив Вілкінс. Краще йди, допоможи старому гейзеру топити піч, твердо сказав Ваймс. Залишившись наодинці зі собою, він вибрався зі свого нагрудника і кинув його в кут. Слідом на підлогу впали кольчужна сорочка, шолом, сумка з грошима, і різні шкіряні та бововняні дивовижі, що були бар'єром між вартовим та рештою світу, а потім він дещо нерішуче занурився у ванну. Пробуйте мило. Мило допоможе, радив Щебінь. Не рухайся, зрозуміло? сказав Морква. Ви мені зараз голову відкрутите, ну ж бо, намилите йому голову. Почувся дзеньк, і шолом Доболома нарешті впав на підлогу. Звільнившись від шолома, з'явилася Доболомова голова. Блимаючи від яскравого світла, Доболом суворо дивився на бібліотекаря гарчав. Він вдарив мене по голові. Ук. Він каже, що ви увійшли через підлогу. – зауважив Морква. – І це вже привіт бити по голові? – Дещо з того, що входить до невидної академії через підлогу, навіть немає голови, – сказав Морква. – Ук! – Або ж сотні. Чому ви туди вкопалися? – Ми не вкопувалися. Ми викопувалися. Морква сидів і слухав. Він перебив лише двічі. – Вистріли в тебе. – П'ять разів, – радісно сказав Щебень. – Я повинен буду доповісти про пошкодження нагрудника але моє тіло закрило собою його задню частину, врятувавши таким чином міську власність вартістю 3 долари. Морква продовжував слухати. Каналізація. Врешті-решт, спитав він. Як усе місто під землею? Ми бачили корони та інші різбані штуки на стінах. Очі моркви виблискували. Це означає, що вони там іще з часів, коли у нас були королі, а коли ми знову перебудували місто, то забули, що вони там є. Хм. – Це ще не все, – сказав Дуболом. – Ми щось знайшли. – Що? – Щось недобре. – Вам це зовсім не сподобається, – сказав Щебень. – Недобре при недобре. Гірше, ніж просто недобре. – Ми вирішили, що краще залишити його там, – сказав Дуболом. – Оскільки це доказ. Але ви повинні це побачити. – Воно таке недобре, – не зупинявся троль, який потроху починав перегріватися. – Що ж воно таке? – Якщо ми скажемо, ви скажете, що ми дурні етнічні меншини, «Та чортові жартівники», – сказав Щебень. «Тож краще піти і подивитися», – додав Дуболом. Сержант Колон подивився на решту сторожі. «Усім нам?» – нервово сказав він. Е, «Може, залишимо тут пару старших офіцерів? Про всяк випадок, якщо щось трапиться». «Ви маєте на увазі, якщо щось трапиться тут», – їдко сказала Анґла, «Або на випадок, якщо щось трапиться там». «Я піду з молодшим констебелем-дуболомом та молодшим констебелем-щебнім», Щебним, сказав Морква. «Більше ніхто не повинен туди йти». «А якщо там небезпечно?» – заперечила Ангва. «Якщо я знайду того, хто стріляв у вартових», – сказав Морква, – «там точно стане небезпечно». Семюль Вайнс потягнувся і великим пальцем на нозі ввімкнув кран із гарячою водою. Почувся шанобливий стукіт у двері, потім шанобливо зайшов Вілікінс. Чи пан ще чогось бажає? Ваймс замислився. Леді Ремкін сказала, що ви не вживаєте алкоголю. сказав Вілікінс, ніби читаючи його думки. Справді. Підкреслила, сер, але у мене є чудова сигара. Коли Ваймс відкусив кінець і виплюнув його на підлогу біля ванни, дворецький здригнувся, але шанобливо підпалив кілька сірників і підніс до сигари. Дякую, Вілікінсе. Скажи мені своє ім'я. Ім'я, сер. Я маю на увазі, як тебе звуть люди з якими ти знайомий дуже близько, окрім ну, прізвища. Вілікінс, сер. О, еш, Вілікінс. Ну, ти вільний, Вілікінсе. Так, сер. Ваймс лежав у теплій воді. Внутрішній Ваймс ще галасував десь глибоко всередині, але зовнішній Ваймс намагався не звертати на нього уваги. Просто зараз, кричав внутрішній Ваймс, ти міг прямувати вулицею дрібних божеств прямо біля шматочка старої міської стіни, де можна було зупинитися і викорити самокрутку насолоджуючись вітром. Щоб заглушити його, вам спочав гучно співати.